أحوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيعوا أن الله هو فليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء من الشهداء أن تدل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تريدونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يدور كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله علي بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فلي فليؤدي الذي تمنى أمانته وليتق الله ربا ولا تكتم ولا الشهادة فمن يكتمها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم مقصد ده سوره البقره بيان تلورو مسائل اوله مساله اثبات التوحيد دويا مساله اثبات الرساله دريا مساله جهاد في سبيل الله سلورو مساله انفاق في سبيل الله سورت پر سور برخه کی تقسیم دیں اولا برخه سل ایتون و باقی کی اولا مساله اسبات توحید بیان شو دویمه برخه تخاوله سلسلیه تو نو پاغی کی اوله مساله یعنی اسبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویمه برخه آیت نمبر 213 پګه و پوري پوریوا پاغی کی دویمه مساله اسبات رسالت بیان شو په درې په جوابونو دغه نه اعتراضات سره چې پر رسالت د پیغمبر علی سلام باندې وريدي دل او دریمه برخه آیت نمبر یو و یا 213 200 پدې کې jihad مسله بیان شو ته jihad مراتب بیان شو د jihad منازل بیان شو ته jihad jihad لپاره ترغيبات او شبهات رد کړ چې بګوم کوم شبهات چې په jihad باندې دل. آیت نمبر 20 چلور په دوسنا چلورم برخه شروع شوه دا پدې کې چلورم مسله انفاق فی سبیل الله بیانيږي اول کې ترغيب ورکړ انفاق ته چې ايو الذین امنوا انفقوا مما رزقناکم چو مؤمنانو مار ولا غوي مخ کې دین ته سوره زراشی چې بیا به لندن موقه نې د خلاصولو ذریعہ بم نې دوستان یا سفارښونه آیت نمبر 255 پنځه پندوس کې داوا د توحید چې الله لا اله الا هو چې الله یو اله زه الله نه بغیر بل اله نشته یعنی د ت메 د خدای توب د مين د خدای توب او د ير د خدای توب یا دتم الهی، دمین الهی، او دیر الهی لایق یو اللہ دے نی پیغمبر د دے لائق دے زکا مخلوق دے نه ولی د دے لائق دے زکا مخلوق دے نه جناد دے لائق دی زکا مخلوق دے او نی فریختی د لائق دی زکا چی مخلوق دے و مخلوق آجیز وي پا دیمان یوول اس دلائل بیان کړه آیت نمبر دو سا وشپک منزوز کیوی چی لائق را حفی الدین چی هر کلا دا مسلا دا توحید واضح ش نو الله سو الله او پسې وي چې دغه بدی کې یعنی په دین کې زور نشته اندا دین په زور نشي منل چې په زور مانه په چا منه په خپل خوخه مانه به د اسلام ته داخلي آیت نمبر 255 کې د ولاره یو سبیل الرشد کګلاره او یو سبیل الغی سبیل الرشد اسلام لاره او سبیل الغی کغالارا. آیت نمبر آیت نمبر دغه آیت تقریبا آیت نمبر 55 کی 255 کی بیان کړه د کګیلارې والو د نیګیلارې والو منزل دادې چې الله ولیو الذین آمنو علاد د خلق مرګره شو نو الله به د تیرون روباسی په طرف درنه او د کګیلارې والو منزل دار چې شیطانان د دوی ملګری شو او شیطانان به د تیرون درنان روباسی په طرف درو او همیشه بیا جهنم کی بیا آیت نمبر 259 مثالونو شروع کړ درې د کګیلارې والو د پاره او دنی غیلارې والو د پاره د کګیلارې والو د پر یو مثال د نمبرو د اول کې چې کګیلارې والو مثال د دې کده نمبرود غونته چې دلایل وګوري قدرتونا واورید الله دلایل واورید الله لیکن کنایتونو کې عزت شروع کی او انکارو کې اول کنایتونو کې و ده کنایت نکو رو نتیجه زید روزی یعنی پز را زید راشی او سڑه او ده زید نتیجه چې ده انکار روزی اخر که انکار روزی اخر که انکار روزی چه دا بز ده مسال یعنی زید ده وجه نه چه خفویشیم بیا چې پز شي شی بیا انکار کی و دا مثال اللاوی ده کگیر آره والاو ده را کده نمرود گونتی آیت نمبر دو سوا او یو کې که دو سوا نها پنزوس او دو, دو مثالونه د نېری لاروالو د پارا او زيل عليه السلام او د ابراهيم عليه السلام چې دواړو د الله قدرتونه د الله دلایل دل الله ورته وخودل نو د دې په ځېبه نه چې شک ورزيږي بلکې مطمئن شو او ایمان خو پکیو نغه ایمان باندې مطمئن شو کنايته واغستو او نورم د الله قدرتونه ومتعلم شو ته د الله تابداری ته غاړه کې خولام او دواړو ویلې م موږ په دې پوه شو چې الله په هر څه قادر دی موږ د الله په قدرتونو د الله په طاقتماني نور مطمئین شو ډېر نور مطمئین شو آیت نمبر 213 یو تنه ترغیب شوړو کو انفاک ته مال لګولو ته چې مال ولګوي تاسو یو یو یا یو شی چې تاسو د الله لپاره کې خرج کوي هغه به یو په وسو کما یا به دینم زیات کما وی آیت نمبر 255 243 په تنه د ریم او د غلط خيارات یو مثال د صحیح خیرات لپاره او دوه مثالونه د غلط خیرات لپاره د غلط خیرات لپاره اول مثال چې د غلط سړي اند غلط خیرات کوونکی چې سړي غلط خیرات وکینو د غلط خیرات څنګه غلطیږي پس بعدني سره غلطیږي په ریا سره او په بد رد چې فقیر ته ویل شي الله وی د مثال د سیده چې د عملنامه د سي پاک شي د اجر او ثواب نه د نیکیو نه لکه څنګه چې هغه تیګل گردون نه پاک شي په پا باران سره د بارانه غرییا ده د باران دن نه ده د باران هغه بدی ردی د فکر ده چې دا د پی وکو او او د تیګه چ او د ګ د گردونو مثال د ن کو او د جرونو سوابونو دی او د تتیږ مثال د عمل نامی دی نو دغه باران چې پی وش یا نریاب په ک راغ بادنې پهې راغی ببد ر پکې وشو فکر تا او دغ عمله بل کول دغتیږ انې پاک پاک شي بیا چې دویم مثال د صحیح خیرات لپاره آیت نمبر 215 په دغه بیان کې چې بی. صحیح خیرات مثال د دله کدهغه د هغه سړی باغ چې هغه په جګځه باندې وی په جګځه باندې باغ په ډیر لحاظونو سره په ګټه کې به फायदा کې موږ درنګې تم ملګ مال خرچ کې کزيات مال خرچ کې مو ته په ګټه کې ته په फायदा کې چې صحیح خیرات یې نه یې کس نه ریانه نه ار کې بد رد وي خو د خرچ کړي د الله کې نه د خرچ او په خپل وخت خرچ او په خپل زیاتې खर्च کړی نه څوک چې مؤغدې چې مستحق دی په غدي لګولې نو تا کټه لګولې غولم ته پکټه کې او کډیر دی ولګولم پکټه کې لکه دا باغ غونته او د غلط خیرات دویم مثال آیت نمبر 248 پته کې چې چې دا غاڅړې دسیب با... تباشي شی... دسیب غرق شي شی... لکه څنګه چې هغه باغ ولا سړې تباشي شی... چې قیامت پر ورځ باندې راځي شي شی... نو دا امنلانه به وسېدلی دغه د غلط نیت د وجنا یا د غلط اغه د وجنا عمل د وجنا د کسبادنه شو ریا شو مددیه د د باغ باغ ان عمل نامه په سوزی دلی تباشوی بی به بنه دنیا راتلی شي چې عمل وکي او نه ول تکوم دې بل موقع وي چې دې ځان لپاره باغ جوړ کړي سرمایه جوړ کړي ولې تباش, تباش غرق شون د غرنګې قیامت پر به دغه سړې لاسونه مګي او لاس توبې شیم ورنشي آیت نمبر 208 په تن شروع کړي یو خبره آیت نمبر 218 ته کې چې ترغیب مال ترغیب انفاک ته د مال طیب یعنی مال پاک مال ورغه تویب مال ورغه پاکیزه مال ورغه پاکیزه مال کومو ده ما کسب تم تاسو لا سمه نه غټلې یاد ازمکه فسلی ایکه شلما برخه یا لسما برخه راغه تفصیل شو ایت نمبر 217 ته کې دویمه خبره وا د شپغو خبرونه چې د بوس جده بخل وسوسه شیطان چي شیطان انسان داري جمال ملګ او په کار بدشي دا واسه خرچی خرچي دا او دا خو بي زاي لاګول دي او قسم قسم وسوسي شيطان اورا چي لکن بلې خوا ته کده به هي و کاری فزول خرچي وي نو هغه کې شيطان به وسوسي ناتي بلکې اي کې امركم بالفعشاي كرم كې چي ولګواله تکړه شه آيت نمبر 20 نهش پته کې درې م خبره وا چې په دین باندې مال لاګول عقل مندي دا دوه خيار خلکو کار دي آيت نمبر 202 دو دوا وياکیم آیت نمبر 202 وياکیم ا تلورمه خبره و چې تسلی و مبلغ ته پس د بیان نه ته بیان وکړ خلکو ته د مسله واضحه کړ بیان د کړ نو خلک منی او کنه منی الله زما کار دي اغه توفیق ور کول زما کار دي ستانه دي بزه خلکو ته ګورم نیتونو ته د عمل ل بګورم او په داغه مطابق توفیق ور کومه ته و جمعنه هر څوک باید خپل ځان وسنجي هر څوک باید ځان برابر کی چاله مال توفیق راکې دا توفیق د لکه انعام لکه انعام په څیر سړی کوشش کوي که چیرې ز انعام تر لاس کوم د یا د بل چا نه لږ انعام کوشش کوي نو دا توفیق هم لکه کده الله یو قسم انعام په هڅه کې د کوشش وکړي چې د انعام ځ حاصل کما دا غي د پر غوننن نه ځنو ساتي دا غي د پر لحاظو کوي دا غي د پر نیتونو کوي نور کوم نو عمل چوس ذکر کیږي دا غي کوشش وکړي نو الله به ان شاء الله توفيق درکې د عمل کولو د دې غم د انصر پیدا کوي او غم پیدا نه کوي بمدس بیغه غم پراته وي نو بس انجام به خ... به ټول خنه دي آیت نمبر دو یا کی مسارف بیان کړه پنځمه خبره و چې مسارف بیان کړه چې په چا به د عمل لگے د دې مستحق څوک دي آیت نمبر 25 پنجاب یا کښ پګم خبره وا چې زجر وبوخلاو ته چې بخیله مال نه لګاو الله د ته ترغیب درکو بار بار بار بار چې مال ولګاو تا مال نه لګاو نو اخر انجام د تاسو چې سود خور شوي سود دي شروکو نو د سود خور خو انجام نه ده سود خور خو د قیامت پردې پر بعد حل پاسيږي او نورم مله تفصيل وځاحاتو کو د سود په باب کې آیت نمبر 25 یا کی به تخوف اخرويو د ننلی سبق کې آیت نمبر 202 ته مخکې آیت ول شو او خو غوړ مزمنه خلکو نو ردل اوازم سینو بیا دلته آیت نمبر 202 دو کې امور منتزمه بیانې یعنی اغه تلور مزامین چې توحید او رسالت او jihad او انفاق و اغه تقریبا اغه مزامین خلاص شو لیکن دلته وسه د امور منتزمه بیانول شروع کړو مربته چې شهره مربته داده, داده چدغه د جهاد او د انفاک نه یو مانیا چې دغه امور منتظم دي امور منتظم مطلب انتظامی کارونه د ژوند چې انسان ورکی لانجه کې او پا مصیبت کې کی اخته کیدلی شي او بلوي مصیبتو ته جوړیدل شي دا غینه نو الله دا غی, دا غی اصلاح دا دا امور اصلاح کړي چې دا تاسو د ژوند امور دي تاسو سره پیخیږي دا مساله نو لہذا په دغه طریقه معنی وکړي چې مساېده ته پیخي نشي لاندې ته پیخي نشي نن ځکه کله انجو مانیخته شوې جهاد بد نه پاتې ان په دین مانی مال لگاول انفاک بد نه پاتې چې انفاک او جهاد پاتې شو او توحید او رسالت د خدمت نه کیګل کنن مسلمانان پم دغه لنجو کیسو کې پراته دي څوک په دښمنو کې پروت ده څوک په بد دینیو پروت ده څوک په یوشي کې شي کې نو دین ته نه پاتې ده د پاتې ده نو که یو څوک دین خبره کوي واره پريم د پریم دا وی مونږ پڅاله او تپڅاله دا وای د سکهي چاغه امور منتزمه غو دنیا کارونه اغه په سړیتوب نه دی کنه د قران سره برابر نه دی سنت سره نه دی چې د قران او سنت سره برابر نه وي نو کی خلان جیوي اغه کې خو بیا کسی وي سړی ډیر غلط طرف تبكيتلی شي وړا مسله وي لکه چې د سنت په طریقه مانی ونشي نو کی سړی لوی مصیبت کښته کیدلی شي نو چې لوی مصیبت کښته شین جهال به خدمت به تن به وې چې مرزफत سره مو تطبیق سالي به دا خبره تخمخه خا کوي او انګریزان او نور ملکونو خپل امور منتزمه سېکړې دي یا بعض اصول د اسلام ناغستې دي او یي خپل مننس کې سره اصلاح کړي دي نو هغه غوې لګیا دي خپل غمیشن د پاره خاوه حکومت نظریه ده د غو حکومت پروګرامونه دي راغې د پاره وزګار دي لګیا دي مصرف هم کوي او جهاد هم کوي یعنی بدني قرباني کوي د شیطان پر لار کې وینم ته لې جنګونم کوي او مالم لګي پاره بونو او ارباو ډالر باندې مسلمانان اله خپل دا امور کي اختدې د ژوند چې دا څنګه اصلاح کما څنګه زان د مصیبتونو رو با سماله غریبي دا او الله دښمنۍ میده او لنجي میده او الله دا میده او الله غمي دي نو پدی وځمنه الله امور منتزما دلته راوړي چې د کاروبار سر تړلې دي دا امور منتزما خډیر دي دی. فدلته د کاروبار مسله راوړه چې اکثرا د سړو غټ کار چې کاروبارې کار کوي گار کوي نو پهې وجهبانې اول اصلاح د کار او روزگار کوي چې دا کار خپل اصلاح اصللا کوي چې پلاننج په بتونو کې ښه وئ چلور قسمه معاملی پهې ایو کې دا کومې پرچی ما سبق کوئ دا یو خوموننیې م نیم او خ دا نور بن و منږ خ ده خره پورې نو چلوور قسمه لینین په کې باید نه یو قسم لندن تویل کیگی د قرض لندن دریم قسم لندن تویل کیگی د رهن رهن ریه چشمان واله او نونه رین لاند زیر د رهن یو د رهن, رهن لندن دے غانا یا گروچ مگو توی او دریم چدے دریم چدے د نقدو د د نقدو یو د رهن دویم د نقدو دے او دریم د ګرو ماامله ده او چلرام ماامله ده اعتماد ده چې ته یو چې ګرو نه کېده چانه او اعتماد پېو کې او قرض وير دا ضرور وړو مااملو ته نن سبك کې اشاره کوي الله اول کیس ماامله ده د قرض د قرض ماامله تش ته ويل کېږي د قرض ماامله ده چې یو چې دوه اړخونو کې یو شي او یو شني څه مطلب یعنی ته یو شی خل نو یو وخت پیسې کنا او بل خواته اغه جنسي نوغه جنس نو سره څه کېدلې شو رجم کې د لشي کپړېم کې د لشي ځای مکم کې د لشي شار څه کېدلې شي داغه ته حد نشته نو یو خواته یو شوی او بل نه یا جنسوي پیسې نه یې سم دې پوري او یا پیسې وی خو جنس نه دا دی داغه کې مطلب څه وخت نهټي دې د وله کېږي قرض نو د کېږي د قرض مامله په ده قرض نو ده قرض معامله کې درې نه ضرورت دی د فرض نه دی خان او نه واجب دی بلکې دا شی دی ضروری دی البته ضرور زک دی چې ثبات شرعیه شرعی, شرعی محکمې ته حاضر شي او ستل انجه اچاسره ده قرضو فچره دا وکړي چې پلانګي زما قرض دی لیکن دغه درې شرایط دی پورا نه وي مستحق حق فیصله نه کیږي تا حق نه ملایويږي وری نه ملایويږي چې تا هغه قانون د چ کو معاملی دی هغه دی نه د پهذ کې لکهمونږ په انگلیشې د مغربی قوانونو کې د لافټ و لاف یو کې یو قسم قانون د د ان ل دی دی د کې بیا سشن ل ډیرې چې تا سره کېې ځان و تاریف لري او بیا کان ځان ل تاریف لري نو بیا دا یلو یا یلووی کا قانون دی کتابونو پیکل شوي پاغبانند دی د قانون چې تو کوی لا ولا سبق وکړځ خپل د قانون بخش سره ملا لا بخش سره نو په دې کې دا شوې نومونه ویلې دی وېو marked نو لوږه غاړه دنیا ده بیا انګريزان په قانون کې د خایما هم دا راغره چې به ته شریعت مخې ته په شریعت کې مزان لا د کاروبار د لیندن ځان له یو بغشته هغه کې چې دی بيع دي بيع مطلب بيع ولې کېږي لیندن ته نو بيع اجل او بيع دا او بيع دا ټول په ټول باغی کې بیانېږي فقه چې موږ دا فقه سړی قانون دی چې د قران او سنت نه دا مسلې مسائل روزي قران او سنتي بنیادی متنی او نور مسلې چې پیخيږي په روزمره ژوند کې د اغیز د د متن پرانا کې اغه مسلې او مسائل حل کیږي دخل کو نو قرضو معاملې کې د غدری شوې ضرورت دي کزان د فساد نه بچکول غواړي زند لنجينه بچ کول غواړي او سبا په مخکمه کې ځ خپل ملامت یاد ځنه لري کول غواړي سبا د قاضي مخ کې ته ملامت نه بیا نو کله دین زان بچ کول غواړي نو د غدري شوونه ستاسو پر اړتیا دي چې اداي کوي یو چې نیټه مقرره وي خو نیټه به مجهوله نه وي ځکه کومه نیټه چې مجهوله وي هغه کې م هغه ته ولیکيږي امام ابو حنیفه وته فاسد وی دغه ماموریت تفاصیله مامیله ده څه مطلب یعنی و خوشو ده مامیله لیکن فاسده ده څه مطلب یعنی جنگ جگړه له خبره او باسي او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ورته باطل وی هغه د مامیله به خی باطل ده خوښین برحال د افکار د هر چ خپل علم ده د امام ابو حنیفه خپل علم ده او د امام مالک خپل علم ده او د نور امامانو چلو دو د دوو امام شافعی امام محمد ابن احمد خپل علم ده ټول صد قران او د حدیث دلایل دي نو هما به ب نفه اتفاسی د ووي چې نیټه مجوول ئ نیټه مجوله سمت لبه چې سړی ویلي چې بله میاشت کې در قومه. نور نو معلومه معلو نه تاریخ معلومي نی معلومه له بله میاشت خو چې نیټ نه ده یا ذوکی چې بل کار بهژ کومه نو بل کار خو ته نیټن ده یا و چې پروژو ک به در کومه د دا نیټ نه ده نیټ ته ویل کېږي شریت برناه کې چې ورځ معلووي تاریخ معلومي چې پلانکې تاریخ پلانکې او ورزه ا زمبتاړه دغه دغه پیسي چې دی دغه دغه مال طال د رسومه نو نهټه به صفائی کلیر وي هغه کې به اشتتباه مشتباه و نه پکی نو هغه معاملې به صحیح وي نو یو شې چې نهټه مقرري دویم شې فقط بوو چې هغه معاملې ولیکه یو کاتب هغه معاملې ولیکي شفلانه او دفلانی منس کې دغه دغه رقم معاملې کیږي او یو خاطه یو شهر بلخوته بل شهر یا جنس قرض ده یا پیسي قرض دی یا توشي پیسې قرض دي جنس به خشتنه پکې تشي نقد پیسې قرض اخلي یو څوک دغه سیمام لې نو هغه وولي چې د فلانه فلاني له موږونو پیسې ورکې قرض په دومره نیټه باندې چې پلانکي تاریخ پلانکي ورځ باندې ووکې هغه به دلیکلو هغه دقاتي خپل یو فنی هغه هغه خپل جوړي سٹام نويس په بخور کې سٹام نويس هغه ته ويل کیږي سٹام نويسان دغه د ښځونو اکثر لې کېدې مامالو او دلته به مې څوکم سٹام نويس ته به چوي دلته ارزیا نوی نو نویش نو ارزیا نو وش دے نو اغه معاملې لیکی توله و ماغه توله معاملې لیکی اغه سره خپل الفاظ یا الفاظ منبیا مطلب اغه ځان آ... له دغې او طریقې نو توله معاملې ولې کیږي دویم شی د کل ضروری دي چاغه معاملې توله د سرنطبیخه پوری ولې کل شي پاغه پا کولې کل شي او دریم شی چې غواهان مخکې ولې کل شي دو غواهان نو دو غواهان دو کی دوه سړی دي چې دو سړی په واانې د وی مخکې به دغه دو جانې بنج دی دوی به دغه معامله خپل می ک سره دخت کوي او د معې به سره رضا کېي که دوهګو کې دو سړی ده او د یو سړی خو خامخوا باید دوی او دغ یو سړی په ځې به دوه خ را شي د دوه خې شوي اوغ د یو سړی په بدل کې او یو سړی شو خنی ک چې دغ د بل سړی په دل کې دو خځې شي ی چور ښې شي چور خ نه کې د په کې دا یو سړی خوام یو سړی خو میلاویږ یار چالله نو دغه غواهان چې دی دا دریم شرط دی د ماامله لپاره نن دی اوله ماامله کې د کارټو بم ماامله کې دغه طرف ته اشاره کوي دغه درې خبرو طرفه یو نیټي طرفه یو لیکل طرفه به باید څوک لیکل بغه قرضدار بغه بیان کړي د خولینا کاتب له ویل څوکي اغه بیان چوده کې کاتب چې د ماامله د شوډه اغه بغه قرضدار کوي څوک چې قرض اخلي څوک چې قرضدار کیږي په دې معاملې کې هغه به چې د هغه ټوله معاملې کاتب ته بیانې او هغه څوک چې قرض وير کوي هغه به چې هغه به اوري هغه به ګوري چې و سې سې ویلې او کای وې نه وېلې او هغه وحان ناس ته دغه معاملې اوري وي او ګوري وي په خپل سترګو باندې نو کوي به وير کوي یاه الذین امنوا او هغه کسان چې ایمان راوړي نو ایمان په چیش راوړي په توحید باندې توحید اصل بنیا د ایمان کوم ایمان کې توحید نه یې هغه سره ایمان دی نه ځکه په ایمان کې د ایمان په اصولو کې توحید چیرې دا بنیاد دخوا ښا توحید چې ایمان بالله چې موږ ته وایو اامن تو بالله الله باندې ایمان دا هغه توحید عقیده ده خوښم نو په توحید باندې ایمان راوړې د پیغمبر اسلام په پیغمبره باندې ایمان راوړ او رسالت وو ورې دو هغه کې د پیغمبرستان د رسالت صفایو شو دا هغه د پیغمبري صفایو شو تاسو په ایمان راوړو دا پیغمبر دي مونږه مونږه تسلیم وو دا رنگ په jihad ایمان راوړو نور احکام هم دي خو په دې صورت کې چې چا نور مسلیدین او امنو کې اشاره یعنی خطب سلاغه دي چې امنو او کپرو کې اشاره دغه صورت مزامینو ته وشي نو اغه تفسیر او اغه مطلب د آیتونو بیا خه پیدا کیږي خرابت پیدا کیږي دغه آیتونو خپل مینس کې خو جوړ پیدا کیږي دغه آیتونو خپل مینس اصول کې به انشاء الله تاسو واورې بیا نو یا او الزینا امنو او هغه څانو چې ایمان راوړې په توحید باندې پرثالت باندې jihad باندې انفاک باندې ایذات اداین تم یا په نور اصول باندې ایمان نو ایذات اداین تم خلچ لین دین کوي تاسو بدین پر قرضو یا د قرضو اله اجل مسمن د اول اول شرطه تر نیټه مقرره پوره ني نيټه وا مقرره وای پاږي کې او د نټې وضعات تفصیل وکو تفسیله چټ په مجهه سم کې نه تګړه چنج دیته دواړوې یو ب نه لکه چېتهقاللیږي کله تا کی کلاغ کی فکت بو دویم شر فکتو بو نلی کوي د معاملی لره دا ټوله معامله به کو هغې اوظات م وکړو ول ی تو بین نه کوم کی کې د معامله په من ستاسو کې کااتې بون کې کااتې به دې خپل یو هغې د مشخص قکس معلومي چاغ هم دالی کل کوي ف همدکسه به همدئ بل لی په انصاب سره خو ضرور نه ده چغه مشخص کسی څوک چې خلیک کوي چې هغه دی و خلتا سانتیا ساتیا دپاره بیا دغه مکرر دي دغه ارزیا نووي شه او دغه استام نویس نویسه دا مکرر دي ې دپه مکرر دي چېغه معامله په سپه از حډولمانند صحی طرق دغه معامله وی کې او یو عام ارزییا نویسه ارزیه خمنه ارزیه ارزیه خو ویل شم مې کا ارزیه بل چې مې یاد کوم ارزیه نو وېس خا نو بین یکتب نو ودی لیکي کوم په منس کې کاتبون یو لیکون کې د پاکستان د برکت د ام دی فارا بالعدل په انصاف سره ینه غده پورا پورا مامله ولیکي ولا یا اب او انکار دې نکي کاتبون یو لیکون کې او یکتب چليکلو کې کما د دیوجنه د کما د کاف د ت... د کا د تعلیل لکھا د تشبیه نه یو کاف تشبیهی هغه معنی ورکي کما پشان ده هغه او کاف چې دغه وي د دیوجنه ینی دغه علت د دیوجنه دی الله تخودنه کړی د الله لیک الوسطه تخودل فلیکتب نودلیکی دامله کار د نه کو چېې خو کوم په د لانجځ ناخته کومول یومې لځې او بیایانې و کې هغه سړی اللی حقکو چې پاغ باندې کرزی د کاب لبه وینا چوک کوي د معاملی هغه قرضدار چو چې کاررض اخلی رضدار کېږي پهکې ولیت تا الله او دري ک د الله نه د قرضدار رب هو چې ر د دی ینی دی دی کمی بشي نه کوي که چې بل لورې دا څنګه چې دې قرض اخلي کې دې شاغلوره ساده یا انپړې پویګینه او دا وا کاټب خپل مینس کې سره یو پر سر, سر پویشه او غو کې کمې زیاتې و کې په معامله کې او هغه بل چې هغه غو غلي دوکاو دوکاو سوق نه لوي نه تاسو سره د بیان کول اختیار خوده قرضدارا لیکن ته وګوره الله نه بډارېږي ځکه قیامت خدایم دې د پر قیامت رض چې بون الله حساب کتاب واړي چې وري دا د زلم کړي دا زیاتې کړي ول يوم للذي او بايان دي اوكي هغه سره عليه الحق چې باغ باندې قرضوي قرضدار وي وليتق الله او وديریږي د الله نه د قرضاره کمه به شي نه کوي رب هو چې رد ده نه ولا يبخص منه شيئا او کمه دي نه کوي منه د ماملین نه شيئا اې تشهمو املا پدې ځکه موږ اوره کړو املات چوش تول کی املا د تول کی چیو بیان کړي او بل ل بل ل دی املا پوه شو لکه زه او بیان میان درس کومه او تاسوی لیکئ او تاسو دغه عمللا لیکئ سکوولو کې دغه املا ګانې ب چې ل په شاگردان وې کېدلی او زمونږ په کې د د املا دلارې کله کله سړی زییان کې دا سووار راضی چې دادونه غر او لمات شوي دي او دوه کتابونه لیکي دي او دوونه خدماتونه کړی دا په هغه زمونه زمان کې خو سہولتونه دي هغه زمونه کې به د سره کوم خلکو به دین را سو نوای کې د املا اهم د خل عمل دخل املا یو کې یو اهم کار فن د املا ځان لا مستمرین ځان موجود و مستمرین با کسانو چې غو به املا کوله یو صف کې به مثال خبر استاد بناستو او خلک بدیر پلکون او پلکونه به پرزرګونه به نه صفونه به نیسان خبر لاسو سفونو دپار به یو مؤغو مستمل هغه املاکه ولا به ورسته لاسو یا تو یا پندوس سفونو دپار به ځان ليو املاکه اون کې بو همدسه وتر اخره سفته پوره به د مامره لاړه نو یو د اولنی سفتواله حکومت املاکه اون کې بو د استاد نو ووریدله دغه عرب ووریدله جمله یا بیان به لکه استاد به وې حد سنه ماده حدیث اوریدله بیان کړه ما ماتا بیان کړه د حدیث مثال خبره یو امام یاد کړي یو محدث یاد کړي اسماعیل ابن علیا هغه املاکه اون کې وی چې حد داسنه اسماعیل ابن علیا تشکردان بلند زر زر به ولیکلا شاته املاکه اون کې بچدې هغه به د دویمه اول نو وردلې هغه به تل خپل سپون دغه بیان به وکړي تر پر به د معاملات استطلاع استاد بل د دویمه خبره وکړه ډایرکټ سم دستی یا بلګ تو سکند پاس نو اول سټ بچیدې د دویمه خبره واوریدل دویم نوم مثال خبره عبد الله ابن مبارک راغه بچیدې زر زر بیا اول سټ ولا ترڅو به چ دویمه خبره کوله اول دا اوله خبره بشات رسیدلې و اب خلکو لیکلې وشاله دا غس طریقه به و اوزنګ پدین کلو لوې لوې عالمان ترشيوي دي چاغو د املاده لارې باندې لوې لوې کتابونه او لوې لوې خلکو ته لوې لوې مجلسونه ته لکه ده ابو البقاء یو عالم ترشبه نه امام ابو البقاء رحمه الله علي. ابو البقاء هغه یو کتاب لیکله املا امنه املا و امنه بالرحمن او دا مدارسات روندو دغه عالم مور نودن پیدا نو تقریبا اتیا کتابونه لیکلی دي یو کتاب چې دا یو کتاب نه یو جلد یو کتاب دوه جلدمو درې جلدبا یو پنځه جلدبا مولس جلدبا مو نو په دغه شکل کې اتیا کې تابونه لیکل دي دغه املا کا ولا او شغردانو بل مده غسی لیکله دغه ټوله دغه کتاب جور شو د شیخ القران رحمت الله علیه شاگرد ده او استاز ده مولانا عبد الله سیندی رحمت الله علیه دا کتاب د الهام الرحمن اغم د املا په زړه باندې کل شوی ده د شیخ القران او شاگرد حافظ ولی سید اغه تقریبا د درش تلويخ کتابونه لیکلي دي د املا د واسيد نه اغه مړوندو د مور اړوند پيداوه او همدغه کتابونه لیکل امام ابن جوزي د لوی عالم تر شوی تقریبا زر تصاني په کړي خان زر کتابونه لیکلي امام ابن جوزي لوی نوم دي او امام ابن جوزي چي دي د عالم دي چې د د ب کلا یو ملک لبا یو منطقي لبا د درس اعلان کو پلن کیږي چې په درس ورکوما د 15 ورز او 11 ورز او 18 درس به ورکوما یا به د قران درس او یا به د حدیث و درس و یا به د فقه درس او یا به بل کوم بخش درس بوو خو مشهور درسونه د قران کې دل تفسیر او د خپل تفسیر مشته ما په خیال او تسهیل دی د تسهیل په نوم باندې نه د تفسیر نوم چرې تسهیل دی او قبل نه پويګم نو او یا به د ه درسونه به او یا به د ف کې درسونه به وو د ف کې معاملیو پهې بیانی دللی نو د به چې کله ایعلانوکو د درسه چې پلانکې مثال خبره نه نه به لو ورځې بعد د پلانکې مه هلته به د درس وکوم د میاشت یا د چلو ورو یا دلس ورو یا د500و نو میاش مخکې به خلکو د درس پااره به ځونه غستل په با پیسوو بانددي یعنی میدان وو لکه نن زبا چې کرکټ لپاره ټیکټ خلی میاشت نخکه یا فلم لپاره مخکنه ټیکټ خلی د دیموکراتۍ برکت ده لکن پوښه بچی ده دا شیبه نو د علم لپاره خلکو ټیکټونه مخکنه اغستل چیرې پلان کې و راځي چاغه نه ز علم واورما حدیث واورما یا تفسیر د قران او یا بل کوم علم ته نیوارو خلک بناستو ځان لبي زوینه مخکنه میاشت میاشت مخکنه بد درسته لپاره خلکو زوینه اغستل به دا درس دا تقریبا یونم لک خلق په یو وخت موجود بوه ناس بورتا یونم لک دا ټیم کو سپیکر نه وي دا غ درس چې و در رسیدلو دا د املا په ذریبه و در رسیدلو مستعملینو په هر سبق کې موجود و او به و درل او شاته بیا خیره پوری دا درس ور رسولو عاصف ابن نبيل یو بل عالم ده د امام ابو انيفه شاګرد ده عاصف ابن نبيل لوی محدث په درس کې تقریبا دا حدیث درس به ورکو تقریبا یو لکو چلوېغ زره شاگردان به د درس کې موجود او درې سو مستعملین یعنی درې سو هغه کسان چې د دنه خبره واوردل او هغه به ان املا کاول به شاګردان الله هغه به د په درس کې ناست و او هغه به دا بیانول به دنه یو لکو چلوېغ زره کسان ا ابو مسلم خراساني رحمت الله عليه دا چې دده په درس کې به چلوېغ زره دواټونه دواد با دواد با دوات دوات بچو هغه کلمی پهخوا به هغه لګې والا کلونه به هغه بچل په دوات کې به ټیټیدو دوات کې به صی وهرنګ به پهکیو ور غونې به یا به ودی غونو هغې کې به ټیټدو به م هغه د کلم سر چې دی هغه به لون شوو خشت به شو هغې ماې بل کللو چې وچ به شوو بیا بیا کې خ کوو نو دوات هغې ته کېږي نو چلووی زره دواتونه دا په درس کې به موجود و هر دوات واتلب لس لس نه ناستو گیر چا پیرا هي یو یو د واتلا لس نه پرو به دغه ادوات نه لیکل کول او کاغزونه به خپل جوړول د پانونا د پستکو نه او د یو شنو بل شنو خپل کاغزونه به جوړول نن سبا خو لاړ سره رو... سره په باندې کاپي والا نو قدرت څنګه سپک شو کله کاپيو قدرت دلته د دی نا کاپي ناوله لیکل پکې صحیح نه چابکي يو شکر رسم کړي چابکي بل شهر رسم کړېره او دا کاپو هوليا خرابه کاورش کېدلې پانيش کېدلې دا ده زکه ارزان شو کنه کوم شي چې ارزان شو ناغه سپک شي پوه شو د پوښتې له هغه به قدر کو دا زکه هغه په تکلیف پې پسي ته ورو کاغذ پر باندې تکلیف او قلم پر باندې تکلیف او دوا دواټ پر باندې تکلیف علم پر باندې تکلیف پوه شو نو امام ابو مسلم خراساني اګه چې د څلوې غزر د واتونو ته بلستاس نه پرناتو مطلب څوک کسان شو یو درس کې چلور لکه کسان بده د پيو درس کې نه استو د به په ځریمه دا درس و تر رسیدلو پوه شو امام ابو ونف رحمه الله عليه دري اتیا زر مسلې بیان کړي د فقه دري اتیا زر پدې کې خو اتدې زره مسلې صرف د عبادت دي د عبادت سره تړل شي وي دي پوه شو امام عبد الله بن مبارکه د امام ابو نفه شاګرد د امام ابو النفذر لوی لو شاګردان تر شوی دي هغه چي د عبد الله بن مبارک لوی محدث ته خان د څونه احادیس د امام بوخاری استادانو استاد دي د امام د مستی استادانو استاد ده ډیر لوی سره لوی لو انسان چلور میاشت به jihad کو چلور میاشت به روزگار کو چلور میاشت به درس او تدریس کو د عبد الله بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ډیر لوی نوم ده خو هغه چي یوزل ا عراق تراغله درس د پاره رقا اوس مغه رقا رقا وتویل کی اوس چله رقا طنومانه مشهور ده ود د رق... رقیل راغله نو رقیل خلق چي ده قلو كون خلق روان د درس له نو په دغه ورځ باندې رقیل هارون رشیدم راغله رشید او بادشاه نو هغه راغله دي خزي چله پختن او چې د خلک دونه په ډلو ډلو چی ترواندي لاس یو سره کتابونه مې تابونه دې پانه مانی او په ډالو ډالو روان دي د چیرته روان دي د خدي هارون رشیدي خځې پښتنه وکړه د یو چانه نو دوه تویل اغه چاور تویل وي چې عبد الله مبارک راغله رقیلا دا غت درس لراواني د ټول خلکو او خزیوی چې ښا نو بادشاه راغله او عالم راغله ته عالم لخلک په لکونو روان دي او بادشان ته خبره مې چې بادشاه هم راغله راغله رکه دا غلې دا کار پسی څوک ته خبر هم نه ویډیو کم خلک به خبر ووغه نن سبا غو اه کfacebook ډیډ کی تی وی لیکن نه نو کېدا شم خبر نشه چې څوک راغله څوک نه راغله هغه facebook را کینې تی وی لیکن نو زه خبر به شي کوم باچا کوم ځله لاړ دی نو خزر اغلا میډل وی هارو رشید لا چې ځان بادشاه وی باچا خدا نه چې پزونو باندې بادشای کوي ته په خلکو پسرونو بادشای کوي او هغه پزونو باندې بادشای کوي چې نچا له تصویر کوي بلګه خلک په خپل خوشاله مانی پیسې لګی مصرفي دل راضي دل کینی اصل بادشاہ خدا ده پښه دا ټول دین زموږ اکثرا دا د املا دلارنا موږ تاسو سره زده لری یو بل عالم تر شوی له ما اسټون بيوره شو هغه چې دا یو کتاب لیکل دي دا کتاب نه پوي ګم ډیر جلد لري کچلويخ جلد لري اسبنوم ریات شي دغه عالم لوی عالم ده نو دیر جله څلويخ جله کتاب لیکلو د څنګه لیکله دا بادشاه جیل کې چولیو دغه عالم امام سرخسي د حنفي عالم دی امام سرخصی رحمت الله عليه د جیل کې واچو بادشاه سره په خو عالمانو بادشاهانو سره بلانجيوي په مسلو باندې یا به ظلم کوو صفلانجو يا به کومبل مثلا نه پلانجو ور سره نو جيلونه به وویل به ټکول به مصیبتونه به امام ابو ونيفر رحمت الله کې وفات شوه لباتشاه اوخ باتشاه سره اخته و امام بخاري رحمت الله عليه داغه د وخت باتشاه سره په مثله من اوران شو د کل نه وشړل د بخارانه ماجرې کړو دا نه امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه چلور امامانو یو امام مطلق اګه چده په مثله د خلق القران ماندي لغر په خمانې ک نهوو او کوړی به ویر کووللی او ګزه و په خار کې دوه غټ ایمام او لغر به کېی او ګرځ ووب باچ سره ختهوه په لانج باې سیاست دغه سیاست د لهما وخه پوه شو نو د ام سر خصي په با سره په د خبره ورانو باچه جیل ک چولی او کې د تن تلیکلی کې تنهایي یلی په خوابه کویان وو کویان کې به اڅوله کوی کې پروتو میاش دوا اوس د باګرام کې چې د دې کې کویانو ਕਿਸم کویان دغه ویډیو وتاڅو کتلی یو غړ غړ کوټيونه جوړې کړې وي خو کوي په شکل کې ته پاسه په جنگلا و اعلان دی بس آلته به ټایم و آلته به درڅ مل تکول و بس پوښې نو کې تنهایي کې پروتو ته والله سوريځي څوک بو کلونو مانه څوب میاشتوبانه بس هر چاله به چرڅونه سزا ورکوله د امام سرخسي چو دا کنهیک پروتو د وزیر بادشاه لووی چې دا ډیر لوی عالم دا دا دی د ټول علم زایکی تا ک مرشی په د حالت کې ټول علم بزایشی نو لہذا شاګردانو له اجازه تویرکا چې دنه درس والی خیر دی کوی کی دیوی جیل کی دیوی خو په دې جیل کې شاګردان له یو وخت ورک شاګردان وترازی او دنه درس اخلي نو بادشاه وی زه سیدا نو د بلانې شاګردان راتله د بیانې کوی کې ناس ته او د بچره په زبانی خا. زبانی نه ووسه کتاب چا و نه ووسه قلم و نه بچي شو ورسره د کتاب تلويخ جلد لیکل اوسه کتاب ماتونو لري تلويخ د 15 درجل ده شاګرد د بلانې کوينه وي او شاګردان او پاس لیکلو املا به کوله او د بلانې کوينه سبق وي نو وال يوم الذين الاملا لوی عمل زمون پر دین کې ښه خدمت شوی د دل املا ده ا دین لا ول یوم دی د او بیان دی او کیا غسړې عليه الحق کو چپاغه باندې قرضوي نن سبا خلک لیکل نه کوي تاسو لارسو اکثره مدرسو کې چوکې درس کوي نو شاگردان طالبان نو مخته به غي خیر کبوخاري د در بوخاري درس قرآن کو پاکستان مدرسو کې قرآن قرآن سره کوم نه مدرسو کې قرآن دسه دی ښا اول درجه کې تاسو تجوید وي تجوید چ الفاص د سې شي ها به د سوي مخارج د ته بیان کې چې ها و کوم جنو باسه ا سواد با د کوم جنو باسه توا با د کوم جنو باسه تیب با د خدای مخارج ور زده کې په تجوید کې به تجوید نه با چره نو صرف د نه ودا او دا شي نور بنه شروع کې نو قران ته چې خل خبر را شي نو قران یو سورته ور کړی لکه مثال خبر سورته حجرات چې سورته حجرات یاد کې نو سورته حجرات او تل نندوې یاد جلالین نه او یاد کومل تفسیر نه دا غینه و تلن سو نو حجراتوی ته تا بیویج دان تیار که امتحان بدن آخلا ما یا صور قحفا یا بل صورت یا بل صورتا بیو صورت دو صورتون او منیزده که تفسیر سرا او بیا ته امتحانونه ناخلمه نو بره درجه کې بیا یو بل صورت دوه صورته نو ټول قران نه چې کله آتا کله په چا چې سبکو نیولی مدرسو کې هغه اوری کې دی شي پویږي ور باندې نو آتا چې کله اخر کې فارغ شي مدرسې نه نو قران پورې نیولې نور کتابونه خپل خوروارو نیولې قران پټکی وته ویج عالم سے فارغ شو دا غنه دا جمعات کرا شي بیا هغه هغه د قران بیان کې پویفه نو نو نکړ نه کړي دا خبره مکوله است طالبان مدرسه کناست کجلالین ده نو جلالین بیر مخیر اخلاص کړي نو جلالین لبغوری استاد لگیای د جلالین شریف درس کوي مثال خبره نو دو دوی د سینې کوي چې خپل ځان لا کاپی کې املا ولیکو نوټګی سره نه ډیر کم خلک به شوقیان به کوي نو هغه هغه جلالین شریف ته ګوري چې استاد سوی بس هغه هغه امغه ولولي رولین کونته کوي ای ونی منقطه د جلالین شریف کولو کې ځان سره دغه به اتکله به دغه نړۍ به علمی فوشه یا د بخاري شریف درسته، ته د بخاري شریف وکاپي او کې ډېر کار پاک پاکري کول <سؤال> کیږي ک لیکل میکل نشته ځکه موږ دیر توجه وکاو په لیکلو باندې دا لیکل چی دي د آداب او آداب دی ښا حدیث کراځي او سړي راغو نبي عليه السلام ته وي يا رسول الله وې سبق مې نه ياديږي سبق ته تا جتاسته کنه نو پیغمبر استمنده قرآن بیانو ان مې ياديږي پیغمبر استم ته وي د خل نه کارواله لیکل کو کنه لیکل ويري نه کنه کوښه ولته هرڅوک امام بخاري دي امام بخاري دنکله حافظه وا چې هغه به لیکل نه کول خناس به او ټکه پټکه به د استاد خبره وته یاده وا هغه امام بخاري وو موږ امام بخاري خو نه وو کوښه ولته هرڅوک امام بخاري دي وای راځي اور ما ماته یادګیرو له خبره ودا ان شاء الله مل یادګی بس ته تونه خبر ده تکبور ده علم ده خو دې کا څل لاس خو په دې ماته ده ویل خو چې تا و ما کوم هغه راځي تکلیف ده ما راځي کولی کل دې پکار و دشي بیا سابا نو نېکې هرڅوک امام بخاري زانه جوړ کړې نه ده درس لويې ګم پر وليو اليوم الذي نبيان ديو کې غسړې علي الحق چې پاغه باندې قرضوي ولي يتق او ديريږي دا قرضدار رب, رب, رب, رب ده او چې رب د الله نه رب او چې رب ددې ولا يبخص منه شيئا او كميد نقيده دي بيان نه د دي ماملي نه شي نه چې شېم فان كان الذي بس کچريوي غسړې علي الحق چې پاغه باندې قرضوي سفيهن بيو کوفتيا اني هغه باندې وي او ضعفا بيو کوفتيا نه ته په حساب کتاب س نه پوهږي یا په کو او نه پوږي او د یا کمزورې وي کمزور مطلب وګونې کار نه کويسترګې صحیح کار نه کوئ چې هغه معامله وې په ګ باندې په غګونونه ووري او لا یاستتیو یا توان نه لري انملله چې بایانو کې په خولهمانې بایانو کې ګونګی یا بلصه مسلوی هو دا کاردار نو فال یوم لل نو فال یوم لنا نو بیان دی د د په زمانی بیان وک په انصاف باند په انصاف سره واست ادره مخبران گواهان او گواو نسی شهيدان دو گواهان د سړو تاسو نه به سړی نسی خو فایل نم یکونا پس کچری نوی دو گواهان رجلین دو سڑی دو گواهانو که دو سڑی نیشتا یو سڑیشتا نفا رجلون نو یو سڑی کافی ده ومراتان او دو خزی خو تلور خزی نیشی که دلی خان دا, دا یو سڑی چلی دا, دا لازم ده ومراتان او دو خزی ممند آغا چان تردونا چه پسند کوئی تاسو من شوحدای دو گواهانونا دا دو خځې ولې سوال درته چا دو خځې ولې د یو سړی سره دوه خځې ولې برابر کړې ځکه ان تدلا کچره هیرشي ایویرشي اهداهوما یوی نه در یوی خځې در دواډونه ان په دواډو کې یوی خځې نه خبر غوښی شروع ورو کې مثال خبر یو خزه او هغه نه خبر خطا شي او دا دوه مخ خزه به ته شي نه د خځې کې خطا شي دا معاملې د رقم وو فتذكر نو یادې به اهده ما دا یو درې دواړو نه او خره دی بلتا د توګه بیان کې گواہی کوي اب او ته یاد کی چې نه خورې ماموله خو دغه رقم او دغه خطا شو خو یې دیلې وای شو نو هغه هغه به یاد کی دا دوه خزي ولې زکه حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي وای چې خزو ته پیغمبر ستاسو تاسو تاسو چیرې عقل کې کمزوري دا او تاسو په دین کې کمېره اقل کی کمی دی او دین کی کمی دی تاسو به مغ کی پیغمبر اسلامي ما را ايتا من ناقصات عقل ودين اذهب لللب الرجل حاجم من اهداك كنا خو ما د دې د پاسم پیغمبر اسلامي د دې د پاسم چې تاسو په عقل کې دی او تاسو په دین کې کمي دی د د پاسم ما تاس دلی دلی ای ای ای ای تاسو خزي چي اغه د دې خذري دی یا تاسو د دې خزي اي چې ای او خیار سړے بتاسو کمکل کای ی او خیار سړے بتاسو او خیار سړے وی پوهه سړے وی لیکن کمکل به کای حالکه عقل مستاسو کم ده او دین مستاسو کم ده نو خزاوا بی بی ويا پیغمبر استم خزاوا یا بل کوم خزاوا غو فرمایل چې یا رسول الله زمون په دین کې او زمون په ککل کې کمیا څه مطلب په خبر خو مون پوینه شو ته څه مطلب ده چې زمون په دین کې کم زمون په ککل کې او د عقل په بابت کې پیغمبر استم د دایته تو ویلې چ فایل چ وست شیدو شهیدین مرجالکم فالم یکون رجلین فرجل و مراتان ممنتردون من من شهدا انت ذلل احداهما تاسو اګه کومه ذکر چې خدای پاک ویل دی قران کې چې کثر هیر شي س مطلب چې دخذ حافظه په مقابل د سړو کې هغه کمزوري دی په دی وجه مانه خزیو ګورې خزی چې معمولونه زموري اوس باراله وې رجل ونه وینځلې ونه کېګنه مخزونه خلاصې غمه یوزی مورې تویرګه د کورزې مورې ویرکه ویر مشري هغه خزه وي او میاش بعد د اسابو مرز بیا غستي چې کورزې مورې د لاس تویرکه یادي کومبلې د مورې ویرکه میاش بعد د اسابو د اسابو نه اساب معنی ځکه کمزور پیدا کړی خو د بغدسې دا, دا جوړ لکه اوسې خوې بکمارغه مارغه مارغ پیدا کړي او چې توګه د چې د مارغه ویرې پیدا کړي داې نرې نر پیدا کړی دغه مغ بل کمم پیدا کړي د هې مغ کمزوری پیدا کړي دي دیې به غې دختی پاک خپل حکمتتی د ښې بادن یو شي پیدا کړی دی کمزور دی سړی بدن بره کمم دی دیې به د الله حکمتتی ښه به د چې کوم شي د پاارله پیدا کړی کور د پاره چې کور ک د به چو وکي د آدن نسل هغه نسلله به چې مخکې به او دنیاله چو بعد چای کوي چوک به علم خورري چوک به چې امیر ا امیربئی چوبویو شی چوب بل شی د اغه نسل تربیت الله دي خزل والا کړي په کور کې او دي خزل او او, آو سريته الله وير چتلاړا ته دي نسل د پاره اوساینده د پاره خوراکو غټه ریوډه کور لورتا که څونه غټي موري ني الله عدل نه دی کړي عدل سم ني الله مسا نه الله مساوات نه دي کړي برابرته نه دی کړي چې خزو نه رو برابرۍ لکه څنګه غريزان ځخاو نار بالکل برابر دي لکه سره چې ځاو لکه څنګه چې نر وته شي د کوره هر وخت کې هر ټایم کې هر څنګه چې وواړي په هر شکل کې چې وواړي دا کې خزم باید د کوره اوزي هر ټایم کې هر شکل کې هر څنګه هر وخت نه رزان وي الله وینا هر چا الله خپل یو حد مقرر کړي او په دې حد کې د هر څه خپل بقا ده کامیابی ده هر ده بعضي فائدو منه منګ شو بعضو منه شو وروسته پوي شو کېږي بيخي پوي نه شو خو الله خو پوي ده کنه نو سړوتا الله خپل دایره مکرر کړي سړوتا الله یوه تل تګټا وټاو کا بچولې راوړه ته چې ده نو سړی بهر دنیا کې چې ده پلانجو وختي په دشمنانو وخت شي په مصیبتونو وخت شي او خځې په کور کې چې ده د آینده نسل پالنه کوي خو شي نو دا چې خزم لاړ شکار لا سړیم لاړ شکار لا نو بچي چل پات شي یا نو کار یا بل چل او چې مور پلار نه ني ناغه تربيت بچا تربيت وشي دغه ماشومه خو شي او د خپل مور موور پلار په هغ کې چېره لوی دا دغه تربیت خکېږي ده خپل چې سر کم تربیت کوي چې پر دغه تربیت نه شي کولی نو د ښو حافظه چې دا یا دماخ چې دي هغه د سړو په مقابل ک الله کم پیدا کړي دي نو پیغمبر اسلام ورته وي چې ستاسو د اقل کموا دا کم دی چې الله و چې ستاسو حافظه د سړو په مقابل کې ستاسو مغزه زههن د سړو په مقابل کې کم زوره او ستاسو په دین کې کومه ولې اداره کمې داده په نمبر تاسو ته په فرما هل چې تاسو په میاش کې و ورزي اته ورزي الاسو ورزي 50 ورزي تاسو دین نه مونږ کولای شي هغه هیس په حالت کې نو قرآن ورسته ل شي نو روزی نه ول شي نو دا ستاسو د دین کمې ده او سړومانه د حالت رازی نه سړي خو رجییمنیول شي او منظم کولی شي په ټولو هر وخت دی نوستاسو په دیینکیم کمی دی پیغمبر ووي پیغمبر دی سلام اوستاسو پاخلکیې کمی دی خ دد به او وجود پ غمه سلام ما تاسو خځې دللی چې تاسو یو خیار سړی به کمک جوړ کوئ چ م لبه ینی یو کور کې به نو هغه خذ به په حه بانددي دا چې خه به په نهه کوي هغه به صحیح خبره کوي للیکه نه پرنه ته په جړه به شي چې دا کار خبره به میړهو غس کې جذباتبی کي او را ب ور سر به پاننجه شي مور سر به پلده شي پلار سر به پلاننج شي او کور کو ی ل غبل جوړ شي نو کور کې به سکون ختم شي نو خیار سړی چې دغ ورځ نو بیا وروسته خبرې کې خبرېږي نو خبل ګوره د ښې دپاره تو اوس مورسممه ینی بعد خلک کوي چې او دا دما مور خ خکار نه کوي دا لکه دا ښهبلې چې صی وي پهه کوي سوسط په کوي تن په د پوهږي او خه به زهه پهه کویم او مور د مثال خبره په نهه کوي اغ ظلم کئ نو تب څه کئ دا بسمور اصلاح مور څه کئ اصلاح کوئ شی نو مور خو شخص ده چې ته اصلاح کړی ته پالللی ته غټ کړي نو تب وزه ته امور له وشلخه پلار له وشلخه چې زہ صاحب پلار داسې یو کووسه مو امور دغه دغه سې نه خو اصلاح طریقه چې قران ته کیناو امغه مور پلار دی چې قران ته کینی پارت و پوئ شی کئ ظلم مور ظلم کئ ته خزی سرا نو ته مور نو به داغي خپل ځلم پوښتنه کوي خدای پاکه چې وره دا ځلم کوه هغه به خپل سوال جواب ورکړي لکه ان کت ځلم کې د خص په علماء کور کې مور سره ورور سره بل سره بل سره تا نه بده ځلم خدای پاک پخته کوي خدای پاک خدای پاک مون ته ویلی قران کې چې ولاته تا... ولاته قل اف مور په لار له افم نه کوي دوړه کوم مسئله شي نو تعالی خدای پاک حق در کړی کان بخپله پختونه کیږي دا د انځي خدای تعالی کینه وې چې دا خو مصر ظلم دی زیاتې دا دی وغدي کیسی به تشورو کی نو خيار سره براولې ابه کمکل کی من کتلی ډیر دسی چې وادنه مخ کی نو وادنه مخ کی بوخیاري خيار و خيار خبري بم کوي خيار سره به می ا دسه من کتری دي چې وادنه مخ کی اغا د خويند سره یا د نور سره مور سره ورینو سيو را کमी پردا بکې دا با دا با که؟ چه خض رایشون و خضی سر با بردار رکم شون ولی خضی هایت کمکل که؟ خضی و تاوییی بس خب پردا با کمکل کمکل که؟ اماگه ساڑی مون کتر دی چه وروز بیا که خضی با پردا با تاوییدن و ساڑی کسی که نده بیا لیکن خورت بیا یو اوادن و مخیویی چه؟ ول به پردی وي د کورنهخورور دپاره نهرو نو خ دپاره نر نه شو ولی ته چې د کمککیي خه به و چې زما خو زرګي سره بل چاله خو نهګوررمم شړ و چې وا د شتم د زرې سره به هم دا چلله خوګوري زمه و آسی لپژړ ده پهخوا به خلکو د پاک په کار دی ژړ پاک نه که پاکی نو د پی غمران د چاار ل پا کووي نه نشته که نه د پغمرانو د غوی د ښو زر ډیر پاککوو لکن هغویتهلهویدي چې تاسو پرده تاسو بچ دی دین امور په ځان مع من په بار حال نو دا یو شش ان تله کچرې هیر شي احدا هم یوي درې دواړو نه یاد به کې احدا همه ی دی په وجه چې ته ډیرر کسی کوي نو پس ته و خیر دی زه غزارهکه خدای به خیر کې وت خدا با نه بس خی به خیر کېتهکی نه احده م جو زوره تتی تهی بسک نه د دنغ م وایمن م جوړوه ف تو ذ کره یاد به احده او یوه خذه د دواړو نه او او خرا دی بلې خض ته والله او ان کار دی نه کويواانو زادو کله چې را بلی شي دووا ته دانه چې ګان اغ د اوسسته ی خ نه یا بلته وجه ان کار یا پیسو اختنکی علاوی نه انکار مکوی گویی ویرکا والا تس امو او مستڑی که گئی انتاک توبو چولی کئی دا معاملہ صغیرن که وڈاوی او کبیرن او که غٹوی علاوی که معاملہ وڈایی که غٹوی استڑی که گئی ما آگا اولی کئی ذ قرضو الا اجل ترنيتي مقررې پوري زاليكوما دا کار ستاسو ان ستاسو د معاملی لیکل عكسه تو عند الله ډیر نس دې دا ډیر د انصاف خبره ده ان الله پنيز دا الله پن باندې او اقوم للشهاده او ډیر مضبوط ده د پاره د گواہی ان تاسو کلیکل وکي نو الله پنيز دې د انصاف کار دی وکو انصاف کول غواړی کنه الله وي دا درې شویو د قرض په معاملکه دا پوره کا او دا گواهای په حساب باندې گواهان به لیکل بشوی او دوا طرفین بچی د غزم زیاتې نشکوله په ییګ بوتلته مي گواہی موجوده ده البته لیکل موجود دي و ادنا او ډیران اس ده او ډیرا نس ده الا عندتا چلات دا ان لا د اصل کې خدا سره وزې شوې دي چې ان او و او ډېرن از دې دا قربا دا ترتابو چې شک بنه کوي تاسو مامله کې به شک نه کوي چې خپل کې مال پیسې راکړی کني ذرا کړي څومره راکړي څومره راکړي نو دي کې شک نه کوي اکثرا شک دا وځي نو سره پلانجام خلک ووړي الا ان تكونت اوس دوه قسم د نغدو مامله الا ان تكون تجارتنا مگر کچري شي مگر کچری شي یادی پر سید خدای الا الله ترتابو دې پر سبق بس دا نور سبق بیا سوال وي یا ایه الزینا منو او کا سانو چی ایمان راوړې اذا تدا ينت دا وس پورا کړې وې خو کمنده ورکو بیا خن نکیاسي نو یا ایه ولذین منو او یا او کا مان هم را وړی دی ذاته داتمه کله چې لیندنین کوئ تاسو بدین ان په کارزو باند دی اجل <سؤال> عجلم تر ترنیټی مکره ر پورې فکتتو بوهو نولی کوئ د معاملی لره دغی و معاملی لر ول یکت به اوی بینکم با نه کوم پهمن ستاسو کې کااتې بنیولی کوون کې بل ادلی په انصاب سره ولا یبا او ان کار دی نه کوئ کاات بنیی یکتبا چې لیکو کې کماد د دی ووجه الله محولله چې خود نه کې دالله فل ود ل کېول یوم لیل لې او بیایاندي و کېغا سړه اللی حقکو چې پاغمانې کرزا دهول یت تقل الله او دې کې دا لا نهرب رب د د دی دغ دار وله یيب خص من هو شي او کمی د نه کوې ددي بیان نه شيسه شي یا ددي معاملی نه ددي بیا و خبره ده ف کان ل پس که چې دی وي ال الذي اغا سړه اللی الحکو چې پاغمانې کرزه وي. صفانه ببی وکوفو کچریوی هغه سړی چې کارده ور صی صحیح ب وکوفو یعنی ببیوکوف مطبب صده د پییساب کتاب نه پوهږي پلییس لکلوست نه پوهیږي او دوه ه پ نه یاوی کمزوره۔ استرګوونه کارنه کیاله سونه او لا یستطيعوا یا توان لري ان الله چې بیان وکي هغه د کارزدار نو فل يوم ل له بیان دوست وکي ول یو د بل په انصاف سره وسترشید او غواو نسای شهیدین دو غواهان مر رجال کوم د سړوستاسونه فان لم يكونا پس کچری نی دو غواهان رجولین دو سړی مفارجلون نو کافی د یو سړې ومر آتا ومر آتا نه او دوه خزه مې من دا غا چانه تر دوونه من, من چې پسند 200 تاسو ته تا من شهداي د غوا ته غواه نه د غواهانو نه وري دوه خزه ان شي احداه ما یوې درې دواړو نه فتو ذکر نو یادې بو احداه دا یو درې دواړو او خره دی بلته وله یا شوه ده او او ان کار د نه کو ان دا معدو کله چې رابل شيګواهته وله تتس مو او مستطریکې کوي ان تک ته چولې ک تاسو د معامله سغیررن کوړوي او كبيررن او کا غټوي اله اجلې ترنیټې مقرې پورې دا لکومه دا کار ستاسو دایک د معاملو ستاسو په دغ دقرآ په طرق د سونه په طریکبانې کستوډره دیره ان د انصاف خبره ده ان د لای په نیز د الله باندې واقوم للشهادت او ډیره مضبوطه رده پر د گواہی و ادنا او ډیره نیز دی دا ان دیتا چې لا ترتابو شیشک بنکوي په دې معاملکه